mtazamaji wa esta TV na leo nakuletea historia ya kabila la Wagoroa. Wagoroa ni miongoni mwa makabila yanajulikana kwa jina la Hamitex katika makundi ya wa Irach, wa Lawa na waburungi Makabila haya lugha zao ni katika lugha za watu wanaoishi karibu na Red Sea au Bahari Nyekundu. Na lugha hii ni lugha ya kundi la Wakushi ambao wanapatikana kule Ethiopia, Eritrea na Somalia kwa hiyo wagoroa wa iraki wa na waburunge wanajulikana kama wakushiti wa kusini matamshi ya lugha zao yanafanana na yanatofautiana sana na lugha za kibantu makabila haya huishi katika mikoa ya arusha manyara na dodoma asili ya wagoroa inasemekana na kuwa watu hawa walitokea blue nile mto ulioanzia Ethiopia kutoka hapo blue nile walisogea sogea hadi malangwatai ambayo sasa enziwa Eyasi Ilopo mpaka ni mwa mkoa wa Manyara na mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania utawala kiongozi wa Wagoroa aliitwa Hayumu Muhanga jamii hiyo ilidirika kwa ufugaji na kilimo hata wakawa na kiburi na ndipo walipomuomba kiongozi wao awatafutie vijana wa kupigana vita kiongozi wao walipokuwa na sita, sita wakamtia kijana wake wa pekee nguvuni na kumficha na hili kijana wake achiwe kiongozi wao alikwenda kukutana na kiongozi wa barabai. Akampa ujumbe na kisha kiongozi wa wa barabai aliyafiki ombi hilo. Ndipo akaamuru vijana wake wapigane vita dhidi ya vijana wa makundi yanayoongozwa na haimu Baadaye wa barabai wakajikusanya nguvu moja na vijana wa makundi wanaongozwa na haimu wakajikusanya ili kupamana nao vita wakiwa na furaha na jaziba za kivita hata wakamwachia yule kijana wa pekee wakiongoza wao Haimu huyo kiongozi aliyommpata kijana wake akaukabidhi uongozi kwa kijana aitwaye Nalala ambaye asili yake ni ukoo wa Barbojiki kutoka kwa Barabaggi akampa wosi ya kwamba ukiona kivuli chako kimesimama katikati ya utosi wa kichwa chako usimamishe vita kwa fimbo aliyopewa na Haimu na kumtaka atamke yani neno hoyoti. yaani neno maalum la kusema basi ya tosha. aliambiwa asimame upande wa kaskazini kwenda kusini akinyoosha ile fimbo ya haimu ambayo ni mti unaoitwa bahrimo huko akisema mara nyingine neno hiyoti mpaka walipotulia walipotulia aliwashauri kwamba vita ile walioyomba sio kupigana bali kuanzia sasa kila mmoja arudi kwao na watakalofanya ni kuviziana na na ng'ombe kwa hiyo watakaoishindwa katika kugomania ng'ombe watatawaliwa mateka halafu aliyeoshindwa watakumboa hao mateka kwa ngombe. Ngombe. Hii ni namna ya kupata ngombe na sio kwa kupigana. Na mtindo huu uliendelea. Wakawekea kanuni ya ukombozi kwamba kila mateka atakomolewa kwa ngombe sita na dume mmoja, yaani wote wakiwa ngombe saba Tabia hii ilikoma pale utawala wa wageni uliposhika nafasi ya utawala wa wenyeji. Kutoka pale mangwatai Vita vya mara kwa mara Viliwafanya watawanyike kwa makundi, maana walichoshwa na vita ya kunyang'anywa ngombe zao na wabarabaigi Ndipo wa ira kwakelekea na wakatambika tambiko liliitwa Dibumo kwa kutumia kondodume mweusi na hila kwa sababu hiyo hawakuandamwa tena na wabarabaigi bali kundi la pili liloitwa goroa wakiongozwa na Lala ilielekea hadi mlima Hanang na hali kufanya tambiko kama wa iraki. ilivita vikome waliendelea kupigwa na wabarabaigi wakahama kutoka pale dawari karibu na mlima Hanang hadi tangoari wakielekea mashariki hadi mlima Singe au kwara na hatimaye wakafika Galapo. Huyo kiongozi wao aitwa Inala. Akawa maarufu miongoni mwa Kiongozi huyo alituma ujumbe kwa Wairaki, kuulizia wametumia tambiko gani hadi kushinda vita. Wakarifiwa kuwa wametumia tambiko la kondoo mweusi badala ya dume kama walivyofanya mwanzo. Walipotekeleza hilo, vita vilisha, wakaishi kwa amani na kuwa na mapigano tena. Kiongozi huyo aliendelea kuwa mtawala wa Wagoroa na ukoo wake na uongozi paka ongozo wa sasa uliposhika nafasi elimu wagoroa kwa asili hawakupenda kusomesha watoto wao wakidai kuwa wakipata elimu watapotoka au mila zao zitapotea pia waliwazuia watoto wao kwenda shule kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani kama vile kuchunga mifugo hasa kwa watoto wa kiume kwa watoto wa kike waliwazuia kwenda shule ili waolewe na wapate mahari mila na desturi katika mila na desturi za kabila hili kuna mila za kuwapeleka watoto wa kiume jando lakini pia kuna shule hemba za kijiji kama vile matambiko na ndoa na kwenye malezi ya watoto wa kike na kiume wagoroa watoto wa kike na wa kiume alipozaliwa na kukua hufundishwa maadili mema na kuishi na jamii mtoto wa kike hufundishwa na kina mama maadili mema ya kuishi na mume na namna ya kutunza familia anapolewa na kuzaa mtoto wa kiume hufundishwa na kina baba maadili ya kuishi na jamii mbinu za kujitegemea katika kutunza familia anapokuwa ameoa sherehe za jando wagoroa hufanya tohara kwa watu wa kike na kiume na sherehe kubwa hufanyika wakati vijana wanapoingia jando na unyago ndoa za wagoroa ndoa za Kigoroa hufanyika kwa makubaliano kati wa uzaji na mtoto wa kike na wa kiume kawaida mahari inayolikwa ni dume wadogo watatu mkubwa mmoja lakini pia vinywaji hunywewa wakati wa sherehe nyumba za asili nyumba za asili za wagoroa ziliz kwa miti na zilizoezekwa kwa nyasi za msonge baadaye walijenga nyumba za tembe zilizofanana na handaki ili kujihami na vita kati yao na wa Masai waliacha nyumba zilizoezekwa kwa nyasi kwa kuona zilikuwa zikichoma moto na adui zao michezo ya jadi katika kabila la wagoroa kuna michezo mbalimbali mbali ya jadi kama vile gangei kutumika kujifunza shabaha ya mkuki lakini mieleka huchezwa kwa kupima nguvu michezo ya fimbo yani kwal funza jinsi ya kupigana kwa fimbo lakini pia kuna amu mchezo wa kubahatisha kwa ndolele kulenga shabaha kwa upinde na mshale lakini howe ni michezo ya kike ngoma mbalimbali mbali za asili wagoroa na ngoma mbalimbali mbali za asili ngoma hii huchezwa kati ya mazao ya mwaka ambayo yameanza kupevuka wenye kutangaza ngoma hii kushika masoko ya mtamo mikono mwao. na wahusika wa kucheza na kutangaza ni vijana na mahali pa kuchezwa ni nyumba itakayoombwa na wasi Sichana baada ya mavuno wasichana wataomba akina mama wacheze pamoja kwa siku moja hadi mwisho lakini ngoma namba mbili ni kwa ajili ya harusi itachezwa kushangilia binti anayeolewa na huyo binti ni yule mwenye vikuku vya shaba mikononi huitwa mundara ngoma hii huchezwa na watu warika zote kwa wazazi wa binti hucheza karibu ya mwezi mzima lakini kwa mvulana ni siku mbili tu ngoma inayoitwa helo ngoma hii huitwayo helo huchezwa sana watu wazima tu huchezwa kwa ajili ya sherehe za vijana wa kiume na pia wakike muda wa kuchezwa ni karibu ya mwezi kuna ngoma nyingi ambayo ni animis ngoma hii ni ngoma ya watoto au vijana wadogo mwisho wake hupokelewa na vijana wakubwa kwa kwenda kuwinda porini kwa siku moja tu na nyama itapelekwa kwa hao vijana wadogo wakiwa pamoja na wakike watakula kwa pamoja ngoma ya fori ngoma hii ni ya wanaume kwa ajili ya lamko la Nyo wao hukufanywa tendo la dharau ama tosi kuchezwa wakiwa na mikuki na ngao kisha watakwenda kuinda porini na ikiwa ni mwanaume atapepetwa vumbi na nafaka ya mtama wataenda mara moja na wanaporudi porini hurudi na nyama watalileta kwa mzee maalum na wanawake watagawana na kupeleka makwao mavazi asini wagoroa zamani walivaa ngozi zilizotengenezwa vizuri na kulainishwa mavazi la kiume ni ngozi ya kutosha kujifunika na ina vitunu vidogo vya kuruhusu hewa. vazi la kiume ni moja, lakini wanawake wana mavazi zaidi ya moja. Viatu vya zamani ni vya ngozi za wanyama, vimetengenezwa vizuri kwa kamba za kushikilia miguu. Chakula cha asili. Chakula kikuu cha Wagoroa ni ugali wa uwele na mtama mweupe, yaani awaka au udo, mtama mwekundu na mboga za majani na maziwa. Nyama ilikuwa adimu zamani na hupatikana kwa kuwinda porini. Nyama hupatikana pia kama ng'ombe ya kichini kwa ajili ya tambiko au kwa ajili ya mgonjwa wa ajali ya kuvunjika mifupa kwa sababu mbalimbali. Wagoroa ni hodari wa kufunga mifupa iliyovunjika na kuirudisha katika hali ya kawaida. Vinywaji vya wagoroa. Kinywaji kikuu cha kuburudisha ni pombe. Pombe hiyo hutengenezwa kwa mtama. Pombe hunywewa kama kiburudisho na starehe. Pia wakati mwingine kwa makusudi maalum. Kwa mfano sherehe za ndoa na jando. Lakini pombe ya siku ya harusi hutiwa asali ya nyuki kwa heshima ya wakwe na heshima ya mtawala au mganga wa jadi siku ya jando vile vile pombe ya kumwangukia baba kuti wa salim hata yeye na ndugu zake wa ukoo na wazee warikalake na hii ndio historia ya kabila la Wagoroa inopatikana katika mikoa ya Manyara Arusha na Dodoma chini Tanzania historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina safie